Inna adh-dhunuba wal mahasi tadhur wa la budda an dararaha fil qalbi kad-darari as-sumumi fil abdan ala al ala al akhlaq ala ikhtilafi darajatiha fid darar anasama madhambi na mawu ni jambo ambalo kwamba linaleta madhara makubwa sana na ni jambo ambalo halina shaka katika hilo na madhara yake madhambi ya madhara yake mbo kwamba yanadhibiti yao yanapatikana yanakuwa ni yenye kudhurumu mtu namna sumu inavyomdhuru mtu ndani ya mwili wake Kisha haya madhari yanakuwa ni tofauti kutokamana na uzito wa haya madhambi namna sumu inavyomwathiri mtu kutokamana na ule uchungu ama ule ukali wa ile sumu ikiwa kidogo atadhuruka kidogo na ikiwa mbaya anadhuruka vibaya na ndivyo vile madhambi yalivyo